Для себе мав інше. В душі плекав задом стати єдиним володарем світу, перемогти і усунути імператора Карла, покорити всіх володарів і всі землі. Для цього хотів зімкнути рубежі своєї імперії з усіма славними і могутніми державами, зіпертися на них, мов би, шукаючи ослони, і водночас нависнути над ними, як невідворотна загроза, наче меч віри. Тому мав пробуджувати в собі гнів і радів, коли відчував, як той гнів росте в ньому, як заполонює його, заливаємо в божевільні каламутні води гігантських рік. Знов, як і шість років тому, на початку свого володарювання, прийшов на берег Дунаю, дивився на його розкликотані, скаламучені, ошалілої савою води і думав про каламутний потік свого війська. Сто тисяч спахів – Сорок тисяч яничарів прокотяться по цій принишклій, залитій дощами й землі, і що їх зупинить? Але водночас із захопленням цією ісламською силою виникало глухе невдоволення, яке поволі переростало в лють. На нехлюїв спахів, що прийшли на війну, не дбаючи про славу османської зброї, а тільки з наміром поживитися. На зрадників купців, що порушували султанські укази, на невдалі дії начальників, які досі тупцяли на берегах Дунаї, не знищивши благеньких заслонів, що їх виставив угорський король. Дратувався султан ще й тому, що його гонці надто довго скакали до Стамбула й назад, і він досі не мав вістей від Роксолани, від розлуки з котрою цього разу страждав, як ніколи досі. Що найвища влада, коли не можеш почути слова – від єдиної жінки на світі. Не хотів бачити навіть Ібрагіма. Спід Білграда послав великому візирові веління йти з військом не на з'єднання з султаном, а вдарити на Петрова Радин, де сидів сам головнокомандувач угорського війська, архієпископ Палтоморі. Єпископ, довідавшись, що на нього йде великий візир, утік із Петрова лишивши там, Тисячну залогу на чолі з сербським воєводою Джорджі Алапичем. Але й та тисяча воїв виявили такий опір Ібрагімові, що він воював під Петрова Радином цілих два тижні і нічого не міг удіяти. Нарешті захопивши в дунайських плавнях кілька полишених противником куренів, Ібрагім мерщій послав до султана хабердара вісника Баба Джафера з радісною вістю. Фортецю Петро Вараден узято. Саме тої ночі прискакав гонець із Стамбула і привіз нарешті листа від Роксолани. Сулейман втішався листом і на радощах подарував тисячу дукатів Хабердару від Великого Візира. За день довідався, що Ібрагім збрехав. Петро Вараден не піддавався. Сулейман прислав на підмогу Великому Візирові тисячу найвірніших яничарів. Уночі, ховаючись за потоками дощу, яничари підвели під стіни Петрова Радена дві величезні порохові міни. В вибухами проломи кинулися найвідчайдушніші головорізи. І тепер уже Ібрагім справді міг похвалитися перед султаном першою своєю перемогою. І на учі переможців поклав до ніг Сулейманових 500 голів захисників Петрова Радина. Султан відходив душею. Почув слова своєї хасики. Почалися перемоги. Найперший помітив зникнення сулейманової люті Ібрагім і, влучивши хвилину, поскаржився своєму покровителеві на султаншу, яка так зневажила його дарунками і щирою прихильністю, що він ще й досі не може оговтатися від завданого удару. «Я подумаю над цим», – пообіцяв йому Сулейман, і в першому своєму листі, який написав у відповідь на послання Роксолани, висловив їй докір за ставлення до великого візира. А щоб надати своїм словам ще більшої ваги, посилаючи дарунки султан, ще згадав і про свою одаліску гульфем, передав їй флакон з італійськими пахощами і 60 золотих флоринів. Знову велів ставити собі зелений захисток від дощу», Сидів цілими днями на березі Дунаю, спостерігав, як переправляються на Сремську рівнину його незчисленні війська. Відчував себе всемогутнім творцем, який породив цю силу, що могла б сама себе зжерти, коли б не мала змоги нищити все довкола. У сподіванні здобичі для себе і слави для свого султана брудним грізним валом перекочувалося ісламське військо в межиріччя Дунаю і Драви,